а для сну і поготів. І все ж, Світлана вчепилась за останню думку, мов потопаючись за соломинку. Це все сон. Вона спить. Вона зараз у Львові, на квартирі своїх нових друзів, де пахне хвоєю та мандаринами, де мешкає гарненьке зеленооке хлопчиня, і коли вона прокинеться, то неодмінно розкаже йому це сновидіння. Можливо, навіть зробить із цього казку – Ось тільки, як би його прокинутись, якнайшвидше. Лана вщипнула себе за руку і скрикнула. Стало боляче. На ніжній шкірі виступила червона пляма. Буде синець, механічно відзначила дівчина, жахом визнаючи, що вона не спить. А що ж вона тоді робить? О, господи, благала вона вголос, ковтаючи сльози, зроби так, щоб усе це мені наснилось.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 Пролунав прямо над вухом той, добре знайомий їй голос, який раніше звучав тільки усередині. «Можна мені відпочити чи ні?» «Ой, люди, люди, навіть у дрібницях ради собі дати негодні. Звертайся безпосередньо до свого святого. Тільки введе код, перш ніж натиснути підтвердження». «Код?» – звівши очі до неба, – перепитала Лана, констатуючи прикрий факт. Вона догралася. Останнє її захоплення створення спеціальних хімікотехнологічних комп'ютерних програм для виробництва і тестування ліків відбилось таки на психіці. І тепер Бог не тільки розмовляє з нею вголос, а ще й послуговується при цьому термінологією затятого хакера. Так, повторив роздратований, але при цьому як на не дивно, незлий голос. Код. День Янгола.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 Свята Світлана – це як бригадирка. У неї підпорядкування всі янголи, які наглядають за земними світланами. А, власне кажучи, їх дві. Дві святі Світлани. З іншими іменами так само. Один, наприклад, святий Олег, головою над янголами, що опікують земних чоловіків на імення Олег. Найбільше у нас на небі святих Іванів. «По-моєму, близько сімдесяти тільки православних. Я навіть точно не пам'ятаю». «Без кінця когось канонізують», – поскаржився глас Божий. «А мені лиш устигай з усіма знайомитись та записи вести». «Ти собі не уявляєш». «Ну, добре», – обірвав голос сам себе. «То все лірика. Давай, напружуй пам'ять. виберешся звідси, як згадаєш, коли в тебе іменини».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 Багатьох збивала з пантелику кількість святих, які носили однакові імення. А як правильно обрати собі одного покровителя, люди не знали. Сімдесяти з гаком років войовничого атеїзму не пройшли дарма. Лише купка істинно віруючих хоч щось тямала у церковних обрядах. Світлані до свого сорому довелось визнати, що вона з тих, хто не тямить. Вхопивши свою торбу за мотузки, Лана встала і вирішила пошукати людей, у яких можна буде спитати, коли ж церква вшановує святу Світлану. Дивний одяг сковував рухи, вона плуталася у довгій спідниці, бо в житті не вдягала таких ряз, а взуття без каблуків змінило її ходу з витонченої на вайлувату. Чи то їй здалося від незвички. Кліпси зникли вух так само, як і мобільний та гаманець із сумки. Натомість на скронях Причеплені до обруча, таліпались якісь срібні підвіски. В усякому разі ланія, яка скосила на них очі так, що ризикувала підхопити хронічну зизоокість, здалося, що вони були срібні. І невибаглива зачіска дівчини, хвіст, перехоплений на потилиці шовковою сірою стрічкою, кудись зникла. Довге, нічим не обмежене волосся, вільно струменіло по спині. Спадало на груди довгими звивистими пасмами і окремими впертими волосинками лізло Світлані в очі. Втім, це не завадило їй побачити перед собою, на відстані приблизно 200 метрів від того місця, де вона валялась у траві, те, що вона чомусь не помітила, коли вперше підводилась, і що не помітити було важко, щоб не сказати неможливо. На високому пагорбі, оточеному немов з вивистою змійкою,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 над річковим плесом – гіарочний проріз величезних воріт, глухих, із темного дерева, щільно зачинених. За вражаючої товщини фортечною стіною, викладеною з грубих неотесаних кам'яних брил,